Гаррі Гаррісон – безробітний робот Джон Венекс вставив ключ у дверний замок. Він просив, щоб йому дали великий номер, найбільший у готелі, і доплатив за це порт'є. Тепер йому залишалося тільки сподіватися, що його не обдурили. Скаржитися він не ризикне, а про те, щоб попросити гроші назад, звичайно, не могло йти і мови. Двері відчинилися, і він зітхнув з полегшенням. Номер був навіть більший, ніж він розраховував. Повних три фути завширшки і п'ять завдовжки. Місця для роботи було цілком достатньо. Ось зараз він зніме ногу і до ранку від його кульгавості не залишиться й сліду. На задній стіні був стандартний пересувний гак. Джон просунув його в кільце під потилицею і підстрибнув так, що ноги його вільно повисли над підлогою. Він відключив енергію нижче пояса, і ноги, розслабившись, стукнулися об стінку. Нужному мотору, що перегрівся, треба дати час охолонути, і тільки потім вже братися за нього. А поки можна буде переглянути газету. З нетерпінням та невпевненістю, звичайними для безробітних, він розкрив газету на сторінці оголошень. І швидко пробіг колонку «Потрібні роботи». Нічого відповідного у розділі спеціальності, і навіть в списках чорноробочих нічого. Цього року Нью-Йорк був не найкращим місцем для роботів. Сторінка оголошень, як завжди, наводила зневіру. Але можна було отримати заряд бадьорості, зазирнувши на сторінку гумору. В нього був навіть свій улюблений комічний персонаж, хоча він соромився собі в цьому зізнатися. Сором'язливий робот. Незграбний механічний дурень, який раз у раз потрапляв у безглузде становище. Звичайно, огидна карикатура. Але іноді така смішна. Він почав читати підпис під першим малюнком. Але тут плафон у стелі згас. Десята вечора. Комендантська година для роботів. Світло гасне і сиди під замком до шостої ранку. Вісім годин нудьги і темряви для всіх, крім жменьки нічних робітників. Але існувало чимало способів оминати закон, який не містив точного визначення, що саме розуміти під видимим світлом. Відкривши один із щитків, що екранували його атомний реактор, Джон підвищив напругу. Коли генератор трохи нагрівся, він почав випромінювати теплові хвилі, а Джон мав здатність візуально сприймати інфрачервоні промені. Використовуючи тепле ясне світло, яке надходило з його живота, він дочитав газету. Тепломіром у кінчику лівого вказівного пальця він перевірив температуру ноги. Нога вже досить охолола. І можна було братися за роботу. Водонепроникна оболонка знялася легко, оголивши енерговоди, нейропроводи і пошкоджений колінний суглоб. Від'єднавши проводку, Джон відкрутив колінну чашку і обережно поклав її на полицю поруч із собою. З стегна він дбайливо з ніжністю дістав змінну деталь. У неї було вкладено тримісячну працю, гроші, які він заробив, на свинарській фермі в Нью-Джерсі. Коли плафон у стелі заблимав і розгорівся, Джон стояв на одній нозі, перевіряючи новий колінний суглоб. Пів на шосту. Він встиг якраз вчасно. Крапля мастила на нове щеленування. Ось і все. Він сховав інструменти в сумку і відімкнув двері. Шахта непрацюючого ліфта використовувалася замість сміттєпроводу. І проходячи повз, він засунув газету у щелину дверей. Тримаючись ближче до стіни, він обережно спускався по закапаних мастилом сходах. На сімнадцятому поверсі він уповільнив крок, пропускаючи вперед двох інших роботів. Це були м'ясники або обвалювальники туш. Права рука в обох закінчувалася не кистю, а гострим різаком довжиною у фут. На другому поверсі вони зупинилися і прибрали різаки в пластмасові чохли, які були прикріплені до їхніх грудних пластин. Слідом за ними Джон по скату спустився у вестибюль. Приміщення було набито роботами усіх розмірів, форм і кольорів. Джон Венекс був помітно вищий за решту і через їхні голови бачив скляні вхідні двері. Вночі пройшов дощ і під променями сонця, що сходить, калюжі на тротуарах відкидали червоні відблиски. Три робота білого кольору, що відрізняє нічних робітників, відчинили двері і увійшли до вестибюлю. Але на вулицю ніхто не вийшов, бо комендантська година ще не закінчилася. Натовп повільно рухався вестибюлем. Чулися тихі голоси. Єдиною людиною тут був нічний порті, що спав за бар'єром. Годинник над його головою показував без п'яти хвилин шосту. Відвівши погляд від циферблата, Джон помітив, що якийсь присадкуватий чорний робот махає йому, намагаючись привернути його увагу. Могутні руки та компактний тулуб вказували, що він належить до сімейства копачів, однієї з найчисленніших груп. Пробившись через натовп, чорний робот з брязкотом ляснув Джона по спині. «Джоне Венекс, я тебе одразу впізнав, як тільки побачив, що ти зеленим стовпом стерчиш над натовпом. Давно ми з тобою не зустрічалися з тих самих днів на Венері». Джону не потрібно було дивитися на номер, вибитий на подряпаній грудній пластині чорного робота. Алек Копач був єдиний його близьким другом. Усі 30 нудних років у селищі Помаранчевого моря. Чудовий шахіст і чудовий партнер для парного волейболу. Весь вільний час вони проводили разом. Вони обмінялися особливо міцними рукостисканнями, які означали дружбу. «Алеку, стара ти бляшанка, яким вітром тебе занесло до Нью-Йорка?» Захотілося врешті побачити щось, крім дощу та джунглів. Після того, як ти викупився, життя перетворилось на суцільну нудьгу. Я почав працювати по дві зміни на добу в цьому бісовому алмазному кар'єрі, а останній місяць і по три зміни, аби тільки викупити контракт і сплатити за проїзд до землі. Я просидів у шахті так довго, що фотоелемент у моєму правому оці не витримав сонячного світла і згорів. Ледве я вийшов на поверхню. Алекс присунувся до Джона ближче і хрипко прошепотів, правду кажучи, я заховав за очну лінзу діамант у 60 каратів. Тут на землі я продав його за дві сотні, та півроку жив безтурботно. Тепер гроші скінчилися, і я йду на біржу праці. Голос його знову залунав на повну потужність. «Ну, а ти як?» Джон Венекс усміхнувся. Такий прямолінійний підхід до життя його потішив. «Та все так само!» Брався за будь-яку роботу, поки не потрапив під автобус. Він розбив мені колінну чашечку. Ну, а з зіпсованим коліном мені залишалося тільки годувати свиней помиями. Але я заробив достатньо, щоб полагодити коліно. Алек тиснув пальцем у бік трифутового робота ржавого кольору, який тихенько підійшов до них. Ну, якщо ти думаєш, що тобі довелося туго, то подивися на діка. Це на ньому не фарба. «Знайомтеся, дік-осушувач, це Джон Веннекс, мій старий приятель!» Джон нахилився, щоб потиснути руку маленького робота. Його очні щитки широко розійшлися, коли він зрозумів, що металеве тіло діка вкрите не фарбою, як йому здалося спочатку, а тонким шаром іржі. Алек кінчиком пальця продряпав у іржі блискучу доріжку. Він сказав похмуро, «Діка сконструювали для роботи в пустелях Марса». Про вологість там і не чули, і тому ці жлоби вирішили не витрачатися на нержавіючу сталь. А коли компанія збанкрутувала, його продали одній нью-йоркській фірмі. Він став ржавіти. Працювати повільніше, і тоді вони віддали йому контракт і викинули бідулаху на вулицю. Маленький робот заговорив скрипучим голосом. Мене ніхто не хоче наймати, доки я в такому вигляді. А доки я не маю роботи, я не можу зробити собі ремонт. Його руки репіли і скриготіли під час кожного руху. Я сьогодні думаю знову заглянути у безкоштовну поліклініку для роботів. Вони сказали, що спробують щось зробити. Алек Копач прогуркотів. Не дуже ти на них сподівайся. Звичайно, капсулу мастила і безкоштовний шматочок дроту вони тобі дадуть. Але на справжню допомогу не розраховуй. Стрілки показували вже початок сьомої. Роботи один за одним виходили на тиху вулицю. І троє співрозмовників рушили за натовпом. Джон намагався йти повільніше, щоб його низенькі друзі від нього не відставали. Дік-осушувач йшов, сіпаючись і спотикаючись. І голос у нього був такий самий нерівний, як і хода. «Джон Венекс, а що це означає? Що означає це прізвище?» Можливо, якось пов'язане з Венерою? Правильно. Венеріанський експериментальний. У нашому, нас було, у нашому сімействі нас було лише 22. У нас водонепроникні тіла, що витримують великий тиск для роботи на морському дні. Конструктивна ідея була правильною. І ми робили все, що від нас вимагалося. Тільки роботи для нас усіх не вистачало. Розчищення дна не давало великих прибутків. Я викупив свій контракт за півціни і став вільним роботом. Іржава діафрагма Діка засмикалася. Свобода, це ще не все. Я іноді шкодую, що закон про рівність роботів таки запровадили. Ох, якби мною володіла зараз якась багата фірма з механічною майстернею та горами запчастин. Ну це ти несерйозно, Діку! Алек Копач опустив важку чорну руку йому на плече. Багато чого ще погано, всі це знають. Але все-таки набагато краще, ніж у старі часи, коли ми були просто машинами. Працювали по 24 години на добу, доки не ламалися. А тоді нас викидали на звалище. Ні, дякую, нинішнє становище мене набагато більше влаштовує. Перед біржею праці Джон і Алек попрощалися з діком і маленький робот повільно рушив далі вулицею. Вони проштовхалися крізь натовп і стали в чергу до реєстраційного віконця. Дошка оголошень поряд з віконцем грясніла різнокольоровими картками з назвами компаній, яким були потрібні роботи. Клерк приколював до дошки нові картки. Венекс ковзнув поглядом і сфокусував очі на оголошенні в червоній рамці. Потрібні роботи наступних категорій – тримачі, льотчики, атомники, Наймачі – Венекси, Звертатися відразу в Chain Jet Limited, Broadway 19.19». -19. Джонс хвильовано постукав по шиї Алекса Копача. «Подивися, робота по моїй спеціальності. Отримуватиму повну ставку. Побачимося ввечері в готелі. Бажаю удачі в пошуках». Алек помахав йому на прощання. «Ну, будемо сподіватися, що робота виявиться не гіршою, ніж ти розраховуєш». А я ні в що не вірю. Доти, доки гроші не в мене в руках. Джон швидко йшов вулицею. Його довгі ноги долали квартал за кварталом. Ох уж цей Алек! Не вірить ні в що, чого не може помацати. Можливо, він має рацію. Але навіщо наганяти на себе зневіру? День почався не так вже й погано. Коліно працює чудово. Я, можливо, отримаю хорошу роботу. Ніколи ще з того часу, як його активували, Джон Венекс не мав такого бадьорого настрою. Швидко повернувши за ріг, він зіткнувся з якимось перехожим. Джон одразу зупинився, але не встиг відскочити. Товстий чоловік стукнувся об нього і впав на землю, і радість змінилася чорним розпачем. Він завдав шкоди людині. Джон нахилився, щоб допомогти Товстанові встати. Але той ухилився від дружньої руки і заволав. «Поліція! Поліція! На мене напали! Шалений робот! Допоможіть! Рятуйте!» Почав збиратися натовп. Поки що на відстані. Але було видно, що настроєні люди недоброзичливо. Джон завмер. «Що він на кою?» Крізь натовп протиснувся поліцейський. «Заберіть його! Розстріляйте! Він мене вдарив! Мало не вбив!» Товстун тремтів і захлинався від люті. Поліцейський дістав пістолет 75-го калібру з рукояткою, що гасить віддачу. Він вперся дулом в Джона. «Ця людина звинувачує тебе у серйозному злочині, бляшанко. Підеш зі мною в відділок. Там поговоримо». Поліцейський тривожно озирнувся і змахнув пістолетом, розчищаючи собі шлях у густому натовпі. Люди неохоче відступили. Почулися сердиті вигуки. Думки Джона вихром мчали по колу. Як могла статися ця катастрофа і чим вона закінчиться? Він не наважувався сказати правду, адже тим самим він назвав би людину брехуном. З початку року в Нью-Йорку замкнули вже шість роботів. Якщо він посміє вимовити хоч слово в свій захист, на нього чекає електричний кабель. І в поліцейському морзі на полицю ляже сьома випалена металева оболонка. Його охопив тупий розпач. Виходу не було. Якщо Товстун не візьме свого звинувачення назад, на нього чекає каторга. Хоча, мабуть, живим йому до відділку не дійти. Газети успішно роздували ненависть до роботів. Вона чулася в сердитих голосах, блищала в очах, що звужувалися. Змушувала стискати кулаки. Натовп перетворювався на зграю звірів, готово накинутися на нього і роздерти. «Ей, що тут відбувається?» Прогримів голос, у якому було щось, що прикувало увагу натовпу. Біля тротуару зупинилася величезна міжконтинентальна вантажівка. Водій вистрибнув з кабіни і почав проштовхуватися крізь натовп. Поліцейський, коли водій рушив до нього, нервово підняв пістолет. «Це мій робот Джеку! Навіть не думай його дірявити!» Шофер повернувся до товстуна. «Цей кабан! Брехло, яких мало!» Робот стояв тут і чекав на мене, а жирний, на додачу до того, що дурень, ще й сліпий. Я все бачив. Він врізався в робота, а потім заверещав і давай кликати поліцію. Товстун не витримав. Він почервонів від люті і кинувся на шофера, незграбно розмахуючи кулаками. Шофер вперся могутньою долонею в обличчя свого супротивника, і той вдруге опинився на тротуарі. Натовп вибухнув реготом. Замикання та робот були забуті. Бійка йшла між людьми, і причина бійки нікого більше не турбувала. Навіть поліцейський, ховаючи пістолет в кобуру, дозволив собі посміхнутися, і тільки потім почав рознімати тих, хто б'ється. Шофер сердито прикрикнув на Джона. «Ану лізь в кабіну, мотлох! Проблем з тобою не оберешся. Натов приготав, дивлячись, як він штовхав Джона на сидіння, і зачиняв дверцята. Шофер натиснув великим пальцем на кнопку стартера, Могутні дизелі заревіли, і вантажівка від'їхала від тротуару. Джон відкрив рота, але нічого сказати не міг. Чому ця незнайома людина допомогла йому? Якими словами йому дякувати? Він знав, що не всі люди ненавидять роботів. Ходили навіть чутки, що дехто поводиться з роботами не як з машинами, а як і з рівними собі. Очевидно, водій вантажівки належав до цих міфічних істот. Іншого пояснення його вчинку Джон не знаходив. Упевнено тримаючи кермо однією рукою, шофер понишпорив іншою за панеллю приборів і витягнув тонку пластикову брошурку. Він простяг її Джону, і той швидко прочитав назву роботи, раби світової економічної системи. Автор філіот Азімов II Якщо у вас знайдуть цю штуку, то вам капець. Сховайте її за ізоляцію вашого генератора. Якщо вас схоплять, ви встигнете її спалити. Прочитайте, коли поряд нікого не буде. І дізнаєтеся багато нового. Насправді роботи зовсім не гірші за людей. Навпаки, багато в чому, вони навіть кращі. Тут є невеликий історичний опис, який показує, що роботи не єдині, кого вважали громадянами другого гатунку. Вам це може здатися дивним, але був час, коли люди поводилися з іншими людьми так, як тепер поводяться з роботами. Це одна з причин, чому я беру участь у нашому русі. Коли сам обпалишся, то починаєш застерігати інших від вогню». Він усміхнувся Джонові широкою дружньою посмішкою. Його зуби здавалися особливо білими, в контрасті з темно-коричневою шкірою обличчя. «Я мушу виїхати на шосе номер один, де вас висадити». «У Чейнджета, будь ласка, мені потрібно навідатись туди на рахунок роботи». Далі вони їхали мовчки. Перш ніж відчинити дверцята, водій потиснув Джонові руку. «Вибачте, що обізвав вас мотлохом. Треба було заспокоїти натовп». Вантажівка від'їхала. Джону довелося почекати півгодини, але нарешті настала його черга, і клерк зробив йому знак пройти до кімнати завідувача прийомом. Він швидко увійшов і побачив за столом із прозорої пластмаси маленьку нахмурену людину. Вона сердито перебирала папери на своєму столі, Іноді ставлячи на полях якісь закарючки Потім швидко, по-пташиному Зиркнула на Джона Так, так, швидше, що тобі потрібно? Ви дали оголошення, я Маленька людина жестом зупинила його Досить, давай свій розпізнавальний жетон І скоріше, інші чекають Джон витяг жетон із щелини в животі І простяг його завідувачу Той прочитав кодовий номер А потім провів пальцем по довгому списку схожих номерів Раптом палець зупинився, і завідувач глянув на Джона з-під напівопущених повік. «Ти помилився! У нас нічого для тебе немає!» Джон спробував пояснити, що в оголошенні вказувалася саме його спеціальність. Але завідувач зробив йому знак замовкнути і подав жетон. Одночасно він вихопив з-під прес-пап'є якусь картку і показав її Джонові. Він потримав її менше секунди. Знаючи, що фотографічний зір та едетична пам'ять робота миттєво зафіксують і назавжди збережуть усе, що на ній написано. Картка впала в попільничку, і дотик олівця запальнички перетворив її на попіл. Джон сунув жетон на місце, і спускаючись з сходами, подумки прочитав те, що було написано на картці. Шість рядків, надрукованих на машинці, без підпису. «Робота – Венекс, ти потрібний фірмі для дуже секретної роботи». В апараті управління є шпигуни конкуруючих компаній, тому тебе наймають таким незвичним способом. Негайно йди на Вашингтон-стріт 787 і запитай містера Коулмена. У Джона ніби гора з плечей впала, адже він уже вирішив, що не отримає роботи. Такий спосіб найму не викликав у нього жодного здивування. Великі фірми серйозно охороняли відкриття своїх лабораторій. І нічого не соромились, намагаючись дістатися секретів своїх суперників. Мабуть, можна вважати, що місце за ним. Громісткий навантажувач снував туди-сюди в напівтемряві старовинного складу, зводячи акуратні штабелі ящиків під саму стелю. Джон гукнув його, і робот, склавши підйомну вилку, ковзнув до нього на безшумних шинах. У відповідь на запитання Джона він вказав на сходи у глибині приміщення. Контора містера Колумена там. На дверях є табличка. Навантажувач притиснув пальці до слухової мембрани Джона і понизив голос до ледь чутного шепоту. Людське вухо не вловило б нічого. Але Джон чув чудово, оскільки металеве тіло навантажувача мало хорошу звукопровідність. Він відбита на всю голову сволота і ненавидить роботів, так що будь якомога вічливішим. Якщо зумієш в одну фразу вставити п'ять разів слово «сер», можеш нічого не боятись. Джон підморгнув, опустивши щиток одного ока. Навантажувач відповів йому тим самим і безшумно від'їхав до своїх ящиків. Джон обережно постукав у двері містера Коулмена. Коулмен виявився пухким коротуном у старомодному жовтому з фіолетовим костюмі. Поглядаючи на Джона, він звірився з описом Венекса у загальному каталозі роботів. Мабуть, переконавшись, що перед ним справді Венекс, він закрив каталог «Давай жетон і встань біля стіни, он там» Джон поклав жетон на стіл і позадкував до стіни «Так, сер, ось він сер» Два сера в один прийом, мабуть, не так вже й погано Заради сміху він прикинув, чи вдасться йому втиснути п'ять серів в одну фразу так, щоб Коулмен не відчув, що над ним потішаються І помітив небезпеку, коли було вже пізно Прихований під штукатуркою електромагніт, був увімкнений на повну потужність. І металеве тіло Джона буквально втиснулося в стіну. Коулмен кивнув зловтішно танцюючи. Все гаразд, Друз. Повис, як розплющена концерна банка на рифі. Не поворухне жодним мотором. Тягни сюди цю штуку і обробимо його. Друз був у комбінезоні механіка, одягненому поверх звичайного одягу. На боці в нього висіла сумка з інструментами У витягнутій руці він ніс чорний металевий циліндр Старанно тримаючи його якнайдалі від себе Коулмен роздратовано на нього крикнув Бомба на запобіжнику! І вибухнути не може! Перестань валяти дурня! А ну, її до ноги цієї бляшанки і швидше! Щось бормочучи собі під ніс Друз приварив металеві фланці бомби до ноги Джона Трохи вище коліна Коулмен смикнув чорний циліндрик, перевіряючи, чи міцно він тримається, а потім повернув якийсь важіль і витяг блискучий чорний стержень запобіжника. Пролунало тихе сухе клацання. Детонатор бомби був зведений. Джон міг лише безпорадно стежити за тим, що відбувається. Навіть його голосова діафрагма була паралізована магнітним полем. У нього не було жодних сумнівів, що заманили його сюди не заради збереження комерційної таємниці. Він лаяв себе останніми словами за те, що так легковажно потрапив у пастку. Електромагніт був відключений, і Джон відразу запустив двигун руху, готуючись кинутись вперед. Коулмен дістав з кишені пластмасову коробочку і поклав великий палець на кнопку на її кришці. «Без дурниць іржава бляшанка. Цей передавач налаштований на приймач у бомбі, приварений до твоєї ноги. Варто мені натиснути на цю кнопочку?» І ти злетиш в повітря, і посипишся на землю дощем з болтів і гайок. А якщо тобі захочеться розіграти героя, то згадай про нього. За знаком Коулмена, друз відкрив стінну шафу. Там на підлозі лежала людина невизначеного віку, в брудних лахміттях. До її грудей було міцно прив'язано бомбу. Прижмуривши налиті кров'ю очі, людина піднесла до рота майже порожню пляшку віскі. Коулмен ударом ноги зачинив двері. Це просто бездомний жебрак, Венексе. Але ж тобі все одно, вірно? Він же людина. Робот не може завдати шкоди людині. Бомбочка в цього алкоголіка налаштована на ту саму хвилю, що й твоя. І якщо ти спробуєш розіграти з нами якусь штуку, він розлетиться на шматки. Коулмен сказав правду, і Джонові залишалося тільки підкоритися. Всі